Thank you. variantet av signaturen hälsar fredsningar Det är välkommen till sången i mitt liv och det är första programmet nu för hösten som vi inleder och jag hälsar dig väldigt välkommen du lyssnar alltså till Avesta radio på 103,5 och den vanliga Gunnel Grönstrand och tekniken också som vanligt och i och vår ansvarig utgivare det är Rune Uppgård. så vill jag tala om att på torsdag du har vår andrahandshopp öppen som den har varje torsdag mellan klockan två och klockan 18. Och det kommer varje dag in nya saker. Så välkommen in och handla och även lämna om du har sånt du vill beha. Om men som du kanske är tröttna på. På lördag fredag, lördag och söndag då har vi tillfällig Örebro så att det är tveksamt om vi har någonting på söndag hon kunde inte säga innan men tittar tidningen det står på måndag varje måndag så har vi vår dagliga träff det som heter Hemförbundet nu men att det är öppet för alla man behöver inte vara medlem och den här veckan nu eller måndags, det kommer Gerda Hellström från Smedjebacken och berättar om sin barndom i Danmark. Och sen nästa torsdag då är det vår daglig, eller andra hans igen. Sen söndag den 13. då har vi besök utav församling klockan 15. Och det blir säkert ett trevligt tillfälle. Jag kan också nämna att lördag den 19, då kommer vi att ha loppis och auktion klockan 10. Och varmt välkommen till de här tillfällena. Och jag glömde nog säga att det är Frälsningsarmen, men det tror jag du vet i alla fall första tisdagen att det är. Och när jag skulle gå hit så var det nya ropet kommit. Och när jag tittade i det så såg jag att jag fick ändra programmet för det kväll. Det är en artikel här som kanske rättar ut en hel del frågetecken. Den är lite lång men vi ska varva den med skivor och skivan. Det mesta av sången och musiken idag det kommer från en samlingssedel som Örebro-kår har gett ut med hon och strängmusik. Från 1950 till 1975. Och här har man rubriken, man behöver inte vara duktig på Jesus, bara beroende av honom. Från Frälsningsarmen i Danarna till Operahuset i Köpenhamn och tillbaka till Frälsningsarmen igen via tolv år som pastor i olika frikyrkor. Jag är så glad för allt jag har fått vara med om, men nu känns det som att komma hem igen, säger Daniel Wiklund. Daniel kom med i frälsningsarmen som liten. Det var hans mormor som bar honom till söndagskolan i Vansbro. När han var åtta år gammal bjöd han för första gången in Jesus i sitt liv. Det fanns en vibration i Frösningsarmén som var väldigt attraktiv, säger Daniel, på sitt utpräglade dalmål och ger genom ordvalet vibration en hint om sitt brinnande intresse för klassisk musik. Ett intresse som också blev mött på kåren. Det var där, i ålderomsömmets källare, som han började sin karriär som klassisk pianist medan vännerna spelade hårdrock och synt. Klassisk musik och Francis var hela mitt liv, säger han. I gymnasiet flyttade han till Västerås för att läsa musik och hans kristna värdvidgade sig. Han minns att nästan varje vecka kom någon till tro, något som märkte honom på djupet. Redan där började balansgången i hans personliga liv om Guds rike eller musiken skulle ta över. Han började som kyrkokantor och kom sedan in på musikhögskolan i Malmö och sedan, senare operans elevskola i Köpenhamn, fast besluten att bli operasångare. Som bariton finns alltid jobb och enligt recensionerna var jag inget hopplöst, fall jag Daniel och ler. Möjligtvis sjunger jag lite för starkt i början. Jesus främst vill Jag aldrig har ångrat Presse Gud att jag trodde på hans namn Du han har räddat mig från döden Jag är i mer än syndens träd Jag aldrig har ångrat Presse Gud att jag trodde på hans namn Jag aldrig har ångrat Att jag trodde på hans namn I hjärtat är lovsång Och såg när jag kan Jag aldrig har ångrat Priser Gud att jag trodde på hans namn Hela mitt hjärta av jubel Inför hans kärlek Rik och stor Jag, jag aldrig har ångrat Priser Gud att jag trodde på hans namn Och han har lov Låt mig ett hem i himmelen där jag skall bo Jag aldrig har ångrat mer så Gud att jag trodde på hans namn Jag aldrig har ångrat att jag trodde på hans namn Du blir i frälsningens hand I hjärtat är lovsång och sång jag kan. Resö Gud att jag trodde på hans namn Själv han mig leder med sin hand Och jämnar den stig där jag ska gå Jag aldrig har ångrat Resö Gud att jag trodde på hans namn Jesus är med mig och jag vet Att kraften han ger att målet lå Jag aldrig har ångrat Resö Gud att jag trodde jag aldrig har att jag trodde på hans, hans namn I min själv i vila i främstens mm. hand I hjärtat är lovsång och sjunga jag kan Jag aldrig har aldrig pris för Gud, att jag trodde på hans namn Ja, det var Ravkil och Bengt Johansson som sjöng den sången. Lite förstärkt starkt är också något som kanske vissa uppfattat att han lever ut sin kristna tro. Alltså det handlar om Daniel Wiklund. Men själv ser han det mest som en komplimang. Han menar att om man ska älska Gud med hela sitt hjärta, sin kraft och sitt förstånd så blir det inte så mycket kvar. Det som avfärdar mig borde leva med mig en vecka och se att det som det kanske tycker är dramatiskt faktiskt fungerar i privatlivet, säger han. Både som sångare och predikant är hans mål att leverera ett budskap som går in i hjärtat på den som lyssnar. Han ser hela sitt liv som en kommunikation om det han tycker är viktigt. Det är också oerhört känslig vibration i att sjunga klassisk. Musik för en publik som förstår konstarten och steget till att sjunga en andlig sång och beröra människors hjärtan är inte alls stort. Men den når ytterligare en dimension, säger Daniel. Åren som sedan följde i en pingsförsamling i Malmö skapade ett ouppplånligt intryck i Daniels liv. Många människor kom till tro. Har man upplevt lite av en väckelse vill man alltid se det igen, säger han. Visst är det ett underbart meduppbyggelse för dem som redan tillhör kyrkan, men det finns inget som går upp emot när människor kommer till Jesus för första gången. Efter en tid som professionell operasångare i Köpenhamn tog längtan att beröra människor med budskapet om Jesus över. Därför flyttade han hem och började jobba som halvtid som musiklärare på högstadiet i Vansbro. Folk trodde att jag hade blivit tokig säger ner. Jag hade blivit känd som operasångaren för Vansbro och så kommer jag hem som någon slags pingstvän det inte fick grepp om. Jag tror att jag förvirrade ordsbefolkningen, säger han och ler. Sedan följde nio år som föreståndare i en församling som han var med och startade. Nio väldigt innehållsrika ord skulle det visa sig. Angenäma men samtidigt också svåra då man var med om mycket smutskastning. Ibland kan kristna människor vara riktigt eläka, säger han och drar på orden. Det finns ett namn jag skattar högst av alla. Mitt hjärta grips när jag det namnet hör, och skulle du så en fantastisk allan, det namnet mig, en dos av lycklig jord. Det är så underbart det namnet Jesus. För För en full och härlig frälsning Det löste mig Från syndens slaveri Det skänker tröst I sorgens dystra stunder Då allt i natt Och mörker är förbytt. När det är allting under det ger mig hopp och tillför på nytt det är så underbart det namnet Jesus för evigt skall det blir min melodi det borgar var en full och härlig frid. Lever och kan vi leva Då man om andra namn ej längre vet När världens glans och prakter finnes mera Då ska det stråla i all evighet Hör evigt skall Det blir min melodi Det börjar kvar En full och härlig frälsning Det löste mig Från syndens slaveri År 2007 fick Daniel Wiklund, en impuls att åka på Frälsningsarméns kongress. Där kände han en stark måning att vända tillbaka och gå hem. Jag fick en ny kärlek till Frälsningsarmén ambition. vision. Visst fanns det mycket som enbart är tradition i vår rörelse, men jag tycker att frälsningsarmen har kommit i kapp andligt sätt. Den 2 augusti blev Daniel vanlig soldat igen, något som man ser som en viss befrielse. Han berättar att han känt sig trött på sista tiden efter att ha pumpat på som en tog i 15 år med tre veckors semester sammanlagt under den tiden. Han är inte så ung längre. Måste jag vända blad här. Att vara all är inte lika lockande som det var förut. Nu vill han göra färre saker, mer djuplodande. Han beskriver det som att han känner en form av initiativtrötthet även om man absolut inte är initiativlös. Man är bara en människa. Man får bli trött. Han har inga ambitioner att bli en framstående predikant i Frälsningsarmen utan är enbart glad att få ingå i gemenskapen. Även om man erkänner att det är lite omtumlande att gå ifrån att ha det, det högsta hönset till efterslagen i första honstämman Men helt har han inte släppt för kunna rollen. Kalendern är fram till april nästa år med uppdrag runt om i landet. Ibland märker han att många som bjuder in honom att predika för det de kallar honom för en profet för landet. Något som på ett tydligt sätt hör ifrån. Är någon som på ett tydligt sätt hör ifrån Gud att förmedla till andra människor eller sammanhang? Själv säger han att han är obekväm med sådana titlar men intresserad av det profetiska och han märker att det fungerar i hans liv. Men Daniel ser inte det som en exklusiv tjänst utan som ett vardagsliv som man tror att alla skulle kunna ingå i. Och med din glas Han tror att det handlar mycket om intresse, träning och även till en viss del personlighet. När man får en relation med Jesus träder man in i en ytterligare dimension med övernaturliga inslag. Den profetiska tjänsten behövs för att det som inte syns eller hörs men ändå verklighet ska komma fram, säger han. Men han är medveten om att han själv inte kan aktivera några andliga gåvor. Bara ställa sig till förfogande för den helige ande. Ibland möter han människor som är rädda för att han ska citotek, se genom dem. Men Daniel har en fast övertygelse om att den helige ande aldrig skulle skrämma eller kränka någon. Visst har det hänt att jag har fått reda på synd och oegentligheter, men Gud är väldigt rädd om oss. Han utlämnar inte våra privata problem till dem som inte kan hantera det. En som fungerar i det profetiska får aldrig förfalla till manipulation utan måste vara rotad och grundad i kärleken. Om man står och faller med sin tjänst ska man inte ha den, säger han. Daniel har aldrig skaffat familj ett medvetet val från hans sida. Ja, han tror att han är kallad att leva ensam och är glad att det till frälsningsarmen är väldigt accepterat i motsats till vissa andra sammanhang där det känsligt, anses lite märkligt. Jag har ett otroligt behov av att vara ensam med Gud. Lever man som singel kan man vara väldigt fokuserad på Gud. Han berättar att han ofta ber hela dagar igenom och han, knappt, och han minns knappt att han någonsin känt något motstånd till att be. Däremot om miljön är väldigt distanserad kan han känna sig obekväm. Ibland händer det att jag har haft en helig bönestund hela morgonen. Det har utgjutit mitt hjärta helt öppet med gud och så kommer någon och vill att jag ska be en stolpig ben från något av blad. då brukar jag tänka ursäkta mig herre men jag måste läsa det här säger Daniel och ber Har du knäpp Händer till samman sinon. Har du böjt din hand in för mig? Har du möts av gudkärlek och nådlik som dag? Vare jag Varje morgon och nytid kommer du? se du också den där nyligen? Vare jag morgon som? Och den dränker för dig och för mig. Så din in i min korg, innan de Och för glad Har det knäppt dina händer till samma sidan, har det talat till Tagit det tagit du det sjunger och nick som jag framme, se, se, du, är det till sinhet avs kraft se gott så när nu varje morgon som gryr och den räcker för dig och för mig så var ni din orduk din ondo och tackar din Gud för att gått han dig namnigen har du fyllts ut av julen har romsångens skud hittat vägen till Gud när du ber se Guds nåden är ny varje morgon som gryr och den drängar för dig och för mig så själv vi din för Gud innan dag från dig till och som känner att det kan vara svårt att be ger Daniel som ett tips att bli bekant med Bibeln. Han menar att bönen måste bottna i Guds ord och att det gör det lättare att be då man inte alltid måste räkna ut själv vad man ska be för. Han tycker exempelvis att det är en bra idé att ta något kapitel ur saltaren och be utifrån vad som står där. Det är en underbar upplevelse att märka att bibelordet är levande. Samtidigt tycker han att det är viktigt att poängtera att Gud hör alla böner lika mycket, även en enkel tafflig som knappast är biblisk. Man behöver inte vara duktig på Jesus, man behöver vara, bara vara beroende. När du begriper om en sann övernaturlig kärlek till Jesus är det inte lätt att vara spårsmakar. Det är inte lätt att ha distans till en Jesus som är villig att dö på ett kors för mig, säger han och fortsätter. Själv kan jag inte be på distans, tala på distans, låta sjunga på distans, leva på distans. För mig är Jesus en hjärtesök. Jag vill inte prisa honom med mina läppar, men har hjärtat långt ifrån honom. Andra får väl köra Gud på distans om du vill, men jag tänker inte göra det. Han hade ingen distans till mig när, när han lät spikas upp. Därför vill jag inte ha någon distans till honom heller, säger Daniel Wiklund. Mm. Thank you. Gjärna bliva varmt och nyt Och börja slå Om Gudet rör att få Så stor är Gud. Förra stropet finns det en rubrik som heter Paus. Och där är det en sida på en buss och det är linje två står det på bussen. Och så står det att den går till paradiset. Jag funderar om det är en Bålinge buss möjligen för där finns det en plats som heter paradiset. Och Helene Valdemarsson hon har en fundering angående den här bilden på Bussen. Kan man verkligen ta bussen rakt in i paradiset? Nej, vi får nog konstatera att vi ibland stöter på företag och andra näringsidkare som tar väl stora ord i sin mun. Mådet vara att det gör det med glimten i ögat, men under ytan ligger ändå en tendens att koppla mänsklig lycka och välstånd till pengar och i En varukedja... Det vågar sig till och med på att sätta under rubriken Meningen med livet efter företagets logotyp. Naturligtvis har du också valt att kalla sin katalog för prylbibeln. Ett annat exempel är om du vandrar längs Sveavägen i Stockholm. Då kan du dyka in på ett café som utlovar att deras gäster är så nära paradiset det kan komma. Vad säger egentligen detta om det samhälle vi lever i? Reklommakarna gör stora pengar på att sälja drömmar om lycka och tillfredsställelse. Hur har sökandet efter livets djupare innehåll kunnat spåra ut så till den grad att många istället irrar runt bland materialism och KBR och tror att det är där de ska finna det de söker? Inte underrätt att många känner en stor tomhet inom sig. Du söker både här och där efter något som kan mätta den glupande hunger de bär på. Inte många känner sig som i påradiset när det guppar runt på Östersjön ibland ofta, bland ofta över för friskade människor. Inte heller känns livets mening nära då vi shoppar loss bland kaffemuggar som växer upp Värms upp via datorns USB-ingång. Nej, inte ens äppelpaj med vad på. Ett kafé kan få oss att känna oss så nära himlen som vi önskar. Den inre friden och roen jäckar oss helt enkelt. Den som vi alla så väl behöver få uppleva. Det är som att försöka bygga ihop livspösset med bitar som inte passar in och det där vi lägger dem. Det uppstår alltid glipor och bilden blir helt, aldrig helt komplett. Men vilka kärnpusselbitar behöver vi då för att uppleva meningen med livet och känna oss att både himlen och paradiset är nära? Bibeln beskriver att Gud skapade människan till sin avbild för att hon skulle ha gemenskap med honom. Att upptäcka det är den innersta kärn pusselbit som behöver komma på plats för att vi ska känna oss som en hel människa. Tydligt nog behöver vi inte heller ge oss ut på Östersjön, trängas i hus eller dricka delat för att få tag på den avgörande pusselbiten. Den faller på plats när vi öppnar vårt hjärta för Gud som skapat oss och ber honom om att få bli ett av hans barn. Tack vare att Jesus betalat priset för vår synd, det som förut omöjligt gjorde kontakten med en helig Gud, finns nu en öppen väg ända fram till Guds tron dit vi frimodigt kan komma vill öppna armar tar han emot oss. Han har väntat och längtat efter att just du ska finna vägen in i hans gemenskap. Den kärlek som han har för dig känner inga gränser. Han vill att du ska upptäcka den främsta meningen i ditt liv. Vill du det också? Gitt jag inar förlor Å Gud, du vill Du är min destre Värskör dig av dig på Jag ser de sallit med honom ska jag gå igenom Ja, mitt tänkte jag där, dit jag Och Gud, du vet, du är min bästa vän, Att skulle jag väl Så min hemby jag få, och med den vita här som stå. Och och vad i Ja mitt hängde är där, mitt hjärta Och, jag och Gud, du vet, du är min läste vän. skulle jag. Väl Innan åker lägger på sista skivan och efter oss så kommer också en Israel-information så vill jag läsa, det finns en bön här i anslutning till Meningen med livet. Tack att livet med dig är ett liv som levs i verkligheten, mitt i den vardag som är vår. Tack att du har levt här på jorden, Jesus, och att du därför vet vad det innebär att vara människa. Herre, tack att du är mig nära just i denna stund. Tack att gemenskapen med dig ger mitt liv, det inre lugn och den frid jag också väl behöver.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 Tack att du är intresserad av våra liv, hur enkelt och vårdagsnära det kan ens ut. Jag prisar dig för den kraft du ger för varje ny dag. Tack att du också fyller våra liv med mening och inspiration. Tack att varje dag är en ny möjlighet att få lära känna dig bättre och utforska vad du vill med våra liv. Det prisar jag dig för i Jesu namn. Amen. Så finns det också en bibelvers här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskaren ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Och det är från Efeser första kapitel, vers 3 och 8. Och med en till om Guds rika tackar jag för att du har lyssnat idag.